Hit Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Hezký den, od oblíbeného kantry mikrofonu vás zdraví Milončepelka z divadla Jary Cimrmana a míní, že prý je kniha v agónii a místo že bude čtečka. Máš-li však knihu pojď a čtí, čtečka je jen sestrou, tečka. Od internetového knihkupectví Kosmas nabízím na tento týden pěkných nových knih rovnou desítku. Cirkus Abrafrk, Česko vaří s Pol dějiny světa, Doktor Proktor a Velká loupež zlata, Jak přežít dobu jedovou, nekonečné ticho, 000 ve znamení štíra, vítejte v klubu trapáků a sedmi krásky. Na začátku veleradost a hned taky typ kosmasu. Veselá, rozmarná a rozverná knížka od Daniela Charmse, Rusa žijícího v letech 1905 až 1942, kterého dnes znovu uvádí Argo a Ondřej Mrázek, Překladatel, který to celé naklepale na počítači jako datel, a kdo mi to nevěří, ať si sní svou večeři, vleze si rychle do postele a přečte si to sám a celé. A jestli jsou tu nějací uličníci, ať si to klidně čtou ve škole pod lavicí. To jsem citoval s pánem Ráskovi předmluvy, napsané ve stylu charmse samého, pěkně ukazující autorovu hravost, jaké je v širém světě plném různých krizí a blbých nálad, míň než málo, i když umí být léčivá aspoň pro někoho, a tak zaplať pambů za ní. V knize jsou básničky i prózy a navíc jedna loutková hra, po které je celá kniha nazvaná Cirkus a Brafrk. A já neodolám a přidám na návštěvě. Pozvala mě malá myška do nového domu, že prý na čaj, sklenku mlíčka a kus dortu k tomu. Nechal jsem se nalákat, lezu dírou v podlaze, Prolezl jsem jen tak, tak, po veliké námaze, tak a teď mi vysvětlete a neklepte si na čelo, kde je ten dům, kde sklenka mlíčka, kde je ten dort a kde tam myška a kam to všechno zmizelo. Odpověď zní do krásné fantazie, kde navíc jsou i moc pěkné obrázky Micháely Kukovičové. A tak honem ještě druhý typ kosmosu. Publikaci nakladatelství Paseka 000 od výborného italského spisovatele a novináře Roberta Saviana, proslaveného svou předchozí knihou Gomora o zločinných způsobech jednání neapolské mafie, čili Camory. V 000 se autor věnuje neméně výbušnému tématu, totiž kokainu a všemu, co s touto drogou souvisí. Slovis obálky, mající funkci poutače věnuje se příběhům, trasám, bosům a obětem kokainu. V Kolumbii, v Mexiku, v Nigérii, na Wall Streetu, v Rusku. A koneckonců i tady u nás, neboť chapadla mnohých zainteresovaných chobotnic a jejich utajovaných spojovacích linek dosahují i do České republiky. Kniha představuje literární reportáž vysoké úrovně, ve které není nic vymyšleného. Mohužel. Takže to chce nějaký odlehčující protiklad. Knihu z nakladatelství MOBA od americké spisovatelky H. N. vítejte v klubu trapáků pro kluky a děvčata. Protože hlavní postavou je v ní Danny Shine, představující se na straně devět jako 12 letý žák sedmé třídy základní školy, rád kreslící, a to cokoliv, rád navštěvující říši komiksů, beznadějně zamilovaný do Ash Onyové a nejvíc se bojící Chantel Davisové. Víc o něm vědět nepotřebujete, už tohle je lákavé. Leda ještě, že ta čantl pro něj největší noční můra je v jeho sedmé třídě samozvanou šéfkou rozhodující, kdo má či nemá být zapsán do klubu trapáků s titulu knížky. A za to už se hodí jen a jen písnička. Na Country rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím kosmas.cz. Před písničkou jsem skončil knihou pro děti. Teď před Vánocemi se nabízí hned další. Od osvědčeného dvojdomého Nora Johnezbeho, který píše pro dospělé detektivky a pro děti příběhy podivuhodného doktora Proktora. U nás vyšly už tři doktor Proktor a prdicí prášek a Vana času a konec světa. Teď k ním přibývá doktor Proktor a velká loupeš zlata. Vydalo opět brněnské nakladatelství Jota a sluší mu, že jeho obálka je v základní barvě zlaté. Zajímavé je, že všechny čtyři díly série se v Norsku staly bestsellery číslo jedna a to prosím ve všech kategoriích, včetně literatury pro dospělé. A nezbej mi tak vlastně na žebříčku úspěšných knih porazil sám sebe, což musí být zvláštní pocit. V souvislosti s ním je stylové pokračovat švédským detektivním románem Sedmi krásky v pořadí druhým, který uveřejnila původně politoložka, analytička Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, později pracující na švédském policejním prezidiu Kristýna Olsonová. Před třemi roky byly právě její sedmi krásky nominovány na nejlepší švédskou detektivku roku. V češtině vydává její romány Nakladatelství kniha Zlín. Téhle nejnovější předcházel titul Nechtění. Sedmikrásky vás zavedou nejen do Švédska, ale i do Tajska a svoji úlohu tam má i Iráčan Ali. A na začátku je záhada, zda manželský pár, nalezený mrtvý v bytě na Stockholmském náměstí, skončil opravdu tak, jak to vypadá, že muž zastřelil nejdřív manželku a pak sebe. Nasvědčuje tomu i dopis na rozloučenou. jen uváděný důvod činu je jaksi divný a pochybný. Ale na další informace už vyhlašuji embargo. A mám pro vás malou útlou a však velice sličnou knížečku od básníka Tomáše Zdechovského, jeho první prózu. Pouhých necelých 50 stran, ale za to s moc pěknými ilustracemi Kláry Klóze. Jsou na nich muž a žena v různých obětích a celá knížka je tištěna příjemně modře. Vydalo ji nakladatelství Trinitas inženýr Pavel Sejkora ve Svitavách. Musím být osobní, třeba vás právě to zaujme. Očarovalo mě neokázalé tajemství, které intimnímu básníkovu příběhu vládne. Tajemství mizení, které je i mně blízké, nevysvětlitelné, které však, i když je posléze objasněno, ale kdybyste měli dost silnou vůli, objasněno být nemusí, přesto nepostrádá za prvé osudovost a za druhé přetrvávající tajemství. A ne, jak říká autor v prologu, někdo hledá moudrost celý život, někdo ji najde v jediném okamžiku schrnutém do pár vět. Ale ty věty si prosím přečtěte sami v knižce Nekonečné ticho. Na Country Rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím kosmas.cz. Mám dnes ještě dějiny světa, vycházející v zakladatelství Vyšehrad, čtvrtý díl z celkových šesti. Vycházejí postupně. O prvních třech už jsem zde mluvil. Ve čtvrté části jde o rozmezí let 1200 až 1800 a to z globálního celosvětového pohledu, což je právě obdivuhodné novům. Pak je tu nová kniha profesorky doktorky přírodních věd Anny Strunecké Jak přežít dobu jedovou, navazující na její předchozí publikace Doba jedová a Doba jedová dvě. Pod nimi byl spolu podepsán také Jiří Patočka. Jedna pravidelná posluchačka těchto knihovničech mi vyčetla, že jsem zde uvedené knihy jmenované autorské dvojice doporučoval, protože prý jsou v nich názory extrémní a jinými kapacitami vyvracené. To neumím posoudit, nejsem lékař, ale kritika, které se mi dostalo, zabáněla mi jako nové volání po cenzúře proti svobodné debatě mezi rozdílnými názory, byť ve věci tak choulostivé, jako je péče o zdraví. Proto soudím, že i nová kniha profesorky Strunecké má v knižní nabídce své plnoprávné místo. Návod, jak přežít dobu jedovou, i když je námětem k polemice, na tom není nic špatného, vydalo nakladatelství Almy Miloš Palatka Blansko. A ještě vám dlužím upozornění, jak to říct, na mitologický román ve znamení Štíra od američanky Maggie Stieftrové. Vzpomeňte na její romantickou trilogii Mrazení, váhání a splinutí. Ve znamení štíra vydává Argo. Příběh je založen na skotské či jirské báji o rychlých, nádherných a však nebezpečných, jistě že i trochu neskutečných, vodních koních, vystupujících vždy na začátku listopadu z moře. Sehrají svou zvláštní roli ve vztahu a přidospívání dvou mladých lidí, Shona a Kate. A zbývá, hle, nejlepší večeře vašeho života, pokud se ovšem dáte zlákat a pozvat televizním kuchařským fenoménem s Deňkem Polreichem a knihou Česko vaří s Polreichem, vydavatele Closer Publishing. Já bych si třeba chutí dopřal houbové ragu se ztraceným vejcem, no ale stačí mi o něm číst. Mějte se prima, Milon Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.